Потрібно звернутися до лікаря, обстежитися, зробити кардіограму серця, як кажуть у них у селі. Біль потроху відпустив. У голові ставало світліше. Зате довкола стало зовсім темно. Машина сама, без її участі, привела до того місця, куди йому найбільше зараз хотілося – на обізну, до гамлетового бару. «Ми вже зачиняємося, вибачте», – вийшов на зустріч офіціант. «Може вам загорнути щось із собою?» «Ні, не треба». «Як не треба, дорогий?» Обов'язково треба. Треба поечеряти, випити хорошого вина. Заходь, не слухай хлопців. Для тебе у гамната завжди відчинено. Хочеш уночі приходь, хочеш весь день сиди, шашлик вино винопий, весели душу. Маркіян відчув, що він потрапив у потрібне місце саме туди, де йому допоможуть, і не тільки нагодують руками розведуть у той тупий біль серця, що потрохи втишився від пігулки, та нагадував про себе тугим тремтінням нитки струни. Гамет увесь сяє в своїй лискучою лисиною у сивому віночку кучерявого волосся. «Як добре, дорогий, що ти прийшов. Я радий тебе бачити. Зараз нам приготують м'ясо. Таке, як ти любиш. Не дивись на годинник, дорогий. Не дивись, що всі вже розійшлися. Зараз я відпущу хлопців, залишиться тільки один. А ми з тобою поговоримо». Цей балакучий кавказець не давав йому вставити ані слова. Метушився, але метушився достойно, повільно. Не замінюючи офіціанта, а лише з поваги до дорогого відвідувача. Наливав вино, підсовував ближче тарілку із салатом. Зиркав у бік кухні, де вже шкварчало на відкритому вогні запашне м'ясо. Ще хвилина дорогий, зараз принесуть. Маркіян пив вино. Чи не вперше? Сьогодні не мав з собою фірмової горівки. Вино ледь кислувате, з добірного винограду. Обволікало тонкою знемогою. Не било різко по голові, як міцні напої а сповнювало її легким шумом, напускало легкого туману, в якому танули контури і гострі кути пережитого. Так, це було саме те, чого він потребував. Легке вино, порожня зала, цей сивий грузин, навпроти, лискуча лисина і тиха розмова. Щодо того, як подали м'ясо, Марк Ян розповів Гамлетові, чужій малознайомій людині, як підло обманула його доля, яку мить позбавила усього, що цінував у людях. «Вах, дорогий, як це погано!» – не знайшов іншого українського слова «Гамлет». «Як це боляче, друже! Вах, вах! Але ти не повинен думати, що всі жінки такі! Це неправда! Бувають жінки, бувають такі, як моя Манана! Ти знайдеш, повір мені, знайдеш таку! Такий як ти повинен мати у своєму домі таку жінку, як моя Манана! Ти добрий, ти мудрий, ти справній джигіт! Хлібом клянуся!» Ти ще знайдеш таку, як моя Манана. І проживеш із нею довго-довго. Інакше не варто жити. Інакше життя ніби є, і ніби його немає. Не варто гамлети, не варто. Не розумію, навіщо вони так? Хто вони, дорогий? Вони обидві. Твоя Надя і ця, як її? Неля? Який ти наївний, хлібом клянуся. Таких нель я бачив кілограмами. Повір, старому гамлету. Це древній, мов світ, жіночий фокус. Скандал, розвод. Ти грюкнеш і підеш ти чи ні? А куди підеш? До неї, до Нелі? Не піду. Не піду я до неї, чоловіче. Оце правильно. Прости жінку. Ні». Це різке, односкладове заперечення сказало більше, ніж довга запальна промова. Коли Маркіян сказав «ні», це означало саме «ні». «Ти не поспішай, дорогий, подумай. Ми, джигіти часто вирішуємо. Не мов шаблею рубаємо. Як тобі сказати?» «Не рубай шаблею, зачекай. Подумай, щоб не шкодувати потім». Ви ж прожили життя, виховали дітей. Отож би й воно гамлите, ми прожили життя. Я вже майже прожив своє життя. Майже прожив, не так багато залишилося. Хто може знати, скільки років йому залишилось? У мене все є, у мене багато є. Більше, ніж потрібно людині, одній людині. У мене немає тільки одного – щастя. Вах, дорогий, у кого воно є? І у тебе немає? У мене, мабуть, є Моя манана, от моє щастя. Мої діти, онуки, от моє щастя. Але найбільше манана. А у мене немає. Чому? Хіба я мало працюю? Хіба я останній у цьому світі? Чому, скажи старий грузине, чому у мене немає щастя? Вино тонке, але п'янке вдарило в голову. Незвично до такого легкого напою. І слова, які іншим разом Доводилося б виривати з кров'ю, текли самі собою. Вільно. Маркіян говорив те, чого не висловлював ніколи і нікому. Він нікому не признавався у тому, що він такий заможний, такий відомий на все місто, такий забезпечений чоловік з усіма матеріальними ознаками успіху, позбавлений основного – щастя. Щастя в особистому житті. Того, що завжди бажають у офіційних привітаннях. Скільки ж їх у нього, цих офіційних привітань? з усіх усюд, на всі свята і в кожному побажанні щастя в особистому житті. А де воно, оте особисте щастя?